Hvor meget verdenshistorie kan du lige holde til på sådan et år? Jeg er meget verdenshistorie Ej, med meget verdenshistorie Det er sådan noget, jeg har altid været mega ked af Jeg ikke lige kan huske 9-11 Når jeg ikke var født under murens fald og sådan noget Så kommer corona bare statskupper ja, Men man ved, man ved du journalist Når du er ked af, at du ikke fik lov til at opleve nogle forfærdelige ting Ja det sådan lidt alle andre lige sådan Åh oh, det er godt jeg ikke lever under af i Min Nagasaki Du vil jo gerne være ham der Ham der japaner der boede til pas tæt på Nagasaki <laughs> ja. kunne nå ud Og, og ja. optage Og dække det uden at få stråling. Jeg kunne også se at alle på Twitter Var sådan nej nej hvor er det forfærdeligt Og sådan noget Og jeg tænkte bare, sad bare tænkt. Jeg håber det går nok om 14 dage igen Når bejen skal indsættes Ikke at jeg synes at Dødsfald er fedt og sådan noget Men åh kæft man Lidt illegale det, det er fedt at være tilskuer til Ja det ikke Ja, det kan. Frederik, ja. lad os starte med stormløbet først yes. øhm, Og jeg har tænkt, at for at vi ikke sidder her en time og får på uh, <laughs> de vilde scener og Så videre, ja. så har jeg forberedt mig lidt, så jeg sad derhjemme i morges med min telefon, og så prøvede jeg at klippe en lille tidslinje sammen, og så øh, hopper den ind og ud, og så, øh, så får du lov til at komme til undervejs. Ja. Så skal vi ikke bare starte med morgenstunden i går. Det er præsidentens søn, der taler. Klokken er 20 minutter over 10 om formiddagen, og tusindvis af republikanere er samlet i den 52 hektar store park foran det hvide hus. Det er en kold januar dag, og Donald Trump Jr. guider tilhængerne op. First, my historian has seen on his Instagram profile. put it up on my Instagram, which is being censored to hell right now, but like, I put it up yesterday. They spent money on a study that came to the incredible conclusion yesterday that trans women playing in female sports have a competitive advantage. No shit. Who could have seen that coming? I had no idea! I'm glad we spent probably millions figuring that out. Men, sker der noget. This gathering should send a message to them. Talens tema skifter. This isn't their Republican Party anymore. This is Donald Trumps Republican Party. This is the Republican Party that will put America first! Og det er ikke tilfældigt, at Trump lige har valgt den 6. januar at holde rally lige midt i hjertet af Washington, D.C. Så so today! Friend or foe. Today Republicans, you get to pick a side for the future of this party. For kun to kilometer længere ned af Pennsylvania Avenue er både senatet og repræsentanternes hus samlet i kongressen. Og senere på dagen, der skal de sammen med vicepræsident Mike Pence optælle stemmerne, altså valgmændene ude fra de forskellige stater, og så skal de officielt vælge, hvem der skal indsættes som præsident og vicepræsident den 20. januar. Og den 6. januar er altså Trumps aller sidste mulighed, mener han i hvert fald selv, for at blive præsident. Fortsat. Og til det har Mike Pence en helt central rolle. Hvorfor er det, at den 6. januar er så vigtig for Trump-familien og den gren af republikanerne? Hvad er det, de mener, Mike Pence han kan gøre her til ceremonien? Jamen de skal jo tælle alle stemmerne op og godkende valgresultatet øh, For at finde den næste præsident og vicepræsident Og der mener de jo at Mike Pence har magten til ene og alene At øh, jeg smider stemmer ud Som han ikke mener er legitime og, og den magt har vicepræsidenten ikke Også selvom han er formand for senatet osv Det er han og står for hele den her optændingsproces I hans rolle som formand for senatet Men han har slet ikke den magt øh, og, og det er så det sidste halmstrå Trump han, han klipper sig til Ja, fordi Trump han gik jo så på scenen efter hans søn, og her er klokken ved at være 12. Lad os lige prøve at høre. Da det så bliver middagstid, går præsidenten selv på scenen, og han har et helt klart budskab til sin vicepræsident. Jeg håber, at Mike har at gøre, hvad han And I hope he doesn't listen to the rhinos and the stupid people that he's listening. to. We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's death involved. Man Because if Mike Pence does the right thing, we win the election. So let's walk down Pennsylvania Avenue. I want to thank you all. God bless you and God. Og mens Trump, han står her og taler færdigt og opfordrer folk til at marchere ned mod kongressen sammen med ham, der klokken blevet et, og der står vicepræsident Mike Pence ind i kongressen på talerstolen. Og mens han står der og skal til at starte mødet, så udsender han en erklæring på alle hans kanaler. Det er selvfølgelig nogle pressefolk, der gør det, så har de timet det på en eller anden måde. Hvad er det, der står i den erklæring? Jamen der står i erklæringen At, øh, at proceduren det Med at vælge den nye præsident Skal som som vanligt Og vi skal have en, en fredelig øh, overdragelse Af magten fra den ene præsident Trump til den næste øh, Joe Biden og, og den er jo faktisk flere sider lang jo, Og virkelig uddyber øh, synspunktet Og der kan man jo så endelig se At der hopper pension Af Trump-toget øh, Som det jo nu er blevet døbt At være med på Trumps vogn øh, der går det jo også op for alle og enhver At Pence er jo en helt almindelig politiker Ligesom alle andre Man er jo nødt til at være lojal som vicepræsident Over for sin præsident Men det er klart at Pence her i sidste øjeblik Har set at okay Alle muligheder for afprøvet Det af Det er over De har tabt i Georgia dagen for inden ikke To senatspladser Det er tydeligt at folket ønsker en ny regering Og så er han jo nødt til at gøre det han skal gøre Og så starter han mødet og så er det jo sådan at de i alfabetisk orden skal gennemgå alle staterne. Mm. Og de når ikke engang til Arizona før de første republikaner kørte modstand. Det lød sådan her. Are there any objections to counting the certificate of vote of the state of Arizona that the teller has verified appears to be regular in form and authentic? Mr. Vice President, I, Paul Gosar, from Arizona For what Sports, purpose does the gentleman from Arizona rise? I rise up for myself and 60 of my colleagues to object to the counting of the electoral ballots from Arizona. For those who respect the voters, simply telling the voters, go jump in a lake, the fact that you have deep concerns is of no moment to us. That jeopardizes, I believe, the legitimacy Of this and Og det, man så kan høre i baggrunden, Frederik, her, <laughs> som jeg har sat ind, mens Ted Cruz taler, det er, at øh, den her parade, hvis vi skal kalde det det, er simpelthen nået frem til kongressen, mens de står inde i kammeret. Og snakker, og klokken er blevet to, og lige pludselig, prøv at godt efter her. Protesters are, Thank you. Protesters are in the building, bliver der visket i øret, og så bliver de bedt om at tage gasmasker på, og så skal de ellers evakuere, og Mike Pence bliver selvfølgelig hurtigt og ud. Skal vi lige starte med det, der sker derinde? Altså, hvorfor er det, at de, de rejser sig op? Der er 16 republikanere her, blandt andet Ted Cruz, vi hørte til sidst, der, der protesterer. Hvorfor? Der er, jo, der, er jo, der, er jo, der er jo flere grunde øh, som er altid politik Og lad os bare lige tage den der er mest, øh, mest legitim, mest at face værdig, kan man sige At de her 16 øh, republikanere de hævder jo at der er et eller andet fishy omkring valgresultaterne i flere stater Blandt andet Arizona, øh, Pennsylvania, øh, Wisconsin osv Altså stater hvor de mener der har været noget mærkeligt øh, foregået med resultaterne Altså det der med at Trump var foran kl. 4 om natten Der kommer der et stort dump, stemmedump kan man sige På 154.000 stemmer Så Biden lige pludselig fører kl. 4 om natten Og der, Trump har ikke fået en eneste stemme i den her brevstemmeoptælling og, og det synes de jo er mærkeligt Og der er andre ting som de synes er mærkeligt Der er noget video som, hvor det ligner at nogen fik som stemmesedlerne man kan ikke rigtig bevise noget derudover, men de mener jo, at han nok beviser til, at de kan udfordre valgresultaterne og sige, vi er nødt til at tjekke det her ordentligt igen, inden vi går videre. Det er deres helt legitime grund. Den anden grund kan jo så være, at den vest her Ted Cruz var relativt tæt på at blive republikanernes nomineret sidste gang, og det er måske ikke helt dumt for ham at gøre noget, som ikke er så ekstremt igen, men er... Trump Trumpvenligt til at han kan overtage Trumps base til næste valg Så han kan gå fra at være lying tæt til at være cool ted For jeg er virkelig enig om At alle de her ting de prøver at anfægte De er jo blevet taget i, rets, i retssale Altså de har Jamen jo godt retssager Ja, ja men trump, Trumps team har jo tagt omkring Nu kan jeg ikke huske det exakt Men det er omkring 60 retssager hvor, eller, eller 60 søgsmål er blevet afvist ja. af nok nærmere det rigtige, be, ne, rigtige begreb at, at bruge Hvor flere af de her dommer, der har afvist de her sager Har været trump udpegede dommer. Altså folk, der jo indirekte skylder deres ja. job til Trump ja. <laughs> Og deres magtposition De har afvist de her sager Så selv alle de dommere som Trump har udpeget som Demokraterne og Venstrefløjen har været rigtig bange for, nu skulle få kontrol over retssystemet i USA, afviser. Ja, og det siger måske også meget om, hvor stor en diskrepans der er mellem de mest hardcore Trump-tilhængere og de her helt almindelige mennesker, som har øh, som jo bare helt almindelige amerikanske konservative, ikke også? Og man kan jo sige, øh, man kan jo sige som vi snakkede om tilbage i november, jeg... Kan sagtens, kan sagtens blive bildt ind At der har været noget susk Nogle steder Altså Danmark er en af verdens mest digitaliserede lande Vi har ikke engang at digitalisere vores valgsystem øh, I hvert fald optælling af stemmer øh, På samme måde som man har gjort Visse steder i USA At USA Visse steder skulle have problemer i nogle stater Med digitaliserede valgsystemer Og der måske kommer nogle fejltællinger Det kunne godt være sandsynligt Men det er ikke sandsynligt på den måde, at der pludselig kommer 150.000 stemmer til en kandidat i en svingstat. Altså, hvis det ville være rigtigt, så er det, der skete i går i kongressen, næsten det mindste problem. Og det er der jo ikke noget belæg for at sige, at der er. Nej, og det sagde selv flertalslederen Mitch McConnell jo også i sin tale, at han har bakket Trump op. Selvfølgelig må han føre de her søgsmål rundt omkring, mm. men der er ingen beviser. Selvfølgelig er der måske små ting. Det kan være, at der er en mindreårig, der har fået lov mm. til at stemme et sted eller to. Men, men ikke i den klasse. Nej, at der skulle og, vende et resultat. Det var en en, en vanvittig tale og uh, Mitch McConnell, som jo bliver kaldt manden med len the Grim Reaper over. Han er jo han er jo nok, han er også en han har en meget stor aktie i USA, et så polariseret land. Ham uh, Obama, uh, de gjorde et et godt stykke arbejde for at polarisere landet yderligere hver deres retning vil nogen mene især i den sidste periode, hvor at Obama bare blev blokeret i alt, hvad han gjorde Så Obama begyndte at lave executive orders ja. Og så blev folk bare mere og mere, og mere uvenner altså, øh, Men, men så selv hvis McConnell holder sådan en tale Hvor han taler for, at man rent faktisk skal finde ud af tingene sammen Det siger meget om, hvor øh, langt ude Det andet Donald Trump står ja. Nå, men Frederik, de bliver evakueret Og lige pludselig er der proppet af demonstranter Eller terrorister Eller hvad vi skal kalde dem Inden i kongressen og lige pludselig lyder det sådan her, og så er der en af dem, der er blevet skudt og bliver båret ud blødende, og hun, hun dør så senere. Ja, der er vist fire døde nu. Ja, der er flere, der er døde efterfølgende. Um, Donald Trump, på det tidspunkt har han stadig adgang til sin Twitter-profil og sin Facebook og Instagram, um, Altså han forholder sig, <laughs> hvad synes du, han har selv sat det i gang, han tog ikke med dem, som han sagde, han ville, og, og, og lige pludselig så brænder lokumet, altså bare, og, og republikanere fra hele USA, senatorer osv. går på tv, opfordrer folk til at gå hjem, demokraterne opfordrer folk til at gå hjem, selv Joe Biden, Ser jo selvfølgelig sin mulighed for At gå på national tv og til at gå hjem Og opfordre Donald Trump til at opfordre dem til at gå hjem Men han, han forholder sig passivt Jamen altså Jeg sad og så ABC i går Og der går, øh, der går den senator Nyvalgte ny, genvalgte, Nyligt genvalgte senator Som jeg hjalp tilbage i 2014 Bill Cassidy for Louisiana Han går på og siger at Han havde ringet til, til Trumps kontor Han havde ringet og sagt på, at Han er nødt til at gå ud Uden nogen form for nuancering At sige Gå nu hjem Stop det her Det tjener ikke noget formål Og alligevel så går Trump ud og starter ud med at sige We love you Og bla bla bla You need to go home This election was stolen from us You're right to be mad You need to go home Altså Problemet er jo, og det er været problemet, det er helt hele tiden nok med Trump, og det er derfor, vi, vi også hele tiden vender tilbage til det der med, med, med de højere ekstreme grupper, hvorfor han, ikke, hvorfor han bliver kritiseret og for ikke at tage nok afstand fra dem, selvom han egentlig tager afstand fra dem. Det er, at han skal altid være så nuanceret, fordi han ved, at han har brug for deres støtte. Fordi Prøv lige at tænke, hvis du havde sådan, altså hvis Trump har jo ikke nogen højere idéer Om demokrati, han er jo ikke en eller anden græsk filosof han, han er jo et, et forretningsmenneske, et magtmenneske ja. Prøv at tænke at have en pøbel Til sin disposition ikke? Hvis ikke man har en eller anden præference for demokrati Så han synes, han synes da sikkert at Han vil da ikke skubbe den pøbel fra sig Det er jo magt, det er jo rå magt også selvom de måske ikke alle sammen ser lige sådan kapable og Fordi inden han lægger udvikling. den video op, du nævner der Der går han jo på Twitter et par gange først Og bare opfordrer folk til at stay peaceful Ikke noget ja, med at de skal Det er ikke med hjem. at gå hjem, stay peaceful Og respektere politiet, der gør deres job Problemet er, at han nuancerer tingene for meget ja. Han nuancerer tingene så meget, at han skaber større problemer for sig selv Og øh, vi fik jo, hvad fik jo at vide, der var blevet Altså, øh, Gud ved hvor mange republikanere har ringet mig i løbet hele dagen og sagt I er nødt til at stoppe der I er nødt til at melde ud Og det sidste så Trump så den der video ud Og så siger hans staffers Okay i det mindste var det noget Det var da bedre end at sige ingenting Men, men det var jo Det var jo bare med til at gøre det endnu værre ikke også på en eller anden måde fordi Ja for han går ikke på tv Han lægger en et minut lang video op Der lyder cirka Og USA's præsident kan stoppe alle tv-transmissioner i hele landet Sådan der og være yeah, live på jo Biden? Biden gjorde Joe Biden gjorde så so kan Trump også gjøre det det lød sånn her This was a fraudulent election but we can't play into the hands of these people we have to have peace so go home we love you you're very special you've seen what happens you see the way others are treated that are so bad and so evil i know how you feel but go home and go home in peace hvad tænker du? <laughs> jeg ved ikke hvad jeg skal sige Fordi problemet er jo Helt præmissen i det her program Synes jeg jo hele tiden har været At vi ved jo amerikansk politik er skørt Det er skørt, altså amerikansk politik er skørt Og vi skal ikke sætte en dansk Moraliserende norm ned under det Altså når Trump han siger at Biden er crooked Når Biden siger at hvide børn er lige så talentfulde som nej, undskyld, øh, jo, hvide Er jo børn så talentful som fattige børn Altså det er bare amerikansk politik Det er skørt Men det her det er bare, det er bare så, så skørt Ovenpå skørt At det bare er svært at rationalisere Selv ud fra ja. en amerikansk kontekst Fordi selv når han skal bede dem om at slappe af Så opbilder han dem alligevel Og siger at dem de De, de Kæmper imod af onde Altså ikke bare at de er en holdning Eller noget men de er onde ikke? Og Det er, simpelthen men, bare... det er jo også en svær balancegang Hvis man ikke vil tage ansigt <laughs> men Trump vil ikke tage ansigt og det, det, det. Så han taber ikke ansigt Foran sin mest hardcore støtter Men han taber respekten hos Jeg Kun ved ja, hvor mange Verdenssamfundet ja, øh. Og de folk der giver, hans giver ham Hans platform ikke? Øh, Twitter, Facebook, Instagram De er alt sammen blokeret ham nu Næsten 14 dage. Altså, ja, han har ja, mistet miste sin stemme. det. i den der? video, han lavede op, vi lige spillede her, der, der lagde Twitter ud med at simpelthen bare fjerne den, ja. Fordi den opbilder til vold. Og så senere, så skrev de så, at, at de andre tweets, han havde lavet i løbet af aftenen, dem, de, dem blokerede de. Og fra han havde slettet dem, ville der gå 12 timer, og så måtte han godt komme tilbage på platformen, ellers ville han bare blive blandet for evigt. Og det er jo problemet nu. Trump er jo allerede blevet impeached en gang. Han blev så ikke dømt for... Nu kan jeg ikke engang huske hvad det egentlig var det Det var vel det med Rusland og så videre, ja, ja, ja. Var det ikke? Det, Der har være været så mange ting Men Ja det er rigtigt Men nu mener folk jo så han kan blive impeached på ny Fordi han er tilpas klodset i sin fremfærd Og det er ham der er til den her march for Trump Det, det er jo ham der er til demonstrationen ja. Så man kan jo sagtens argumentere for juridisk set At det er ham der lægger op til det der sker Selvom han ikke selv har sagt gør de gøre det Men der bliver en i til det, så ja. pas indirekte, at det bliver strafbart. Og det er jo ikke kun en rigsretssag, de snakker om. De snakker også om det 25. forfatningstillæg nu, ja. at øh, Mike Pence, vicepræsidenten, skal gøre brug af det. Hmm. Hvad går det ud på? Jamen det har vi jo faktisk lavet lidt ind på før omkring det her med Bidens. Øh, Mulig demens øh, og, og, og, og også beskyldningerne om Trumps mentale helbred øh, Ikke skulle være så godt At man kan jo afsætte en præsident Hvis man simpelthen mener at Han ikke er, er dulig til at påtage sig øh, det er erhverv Og hvem er man? Jamen det er som sådan Sådan et flertal af præsidentens kabinet Altså regeringens øh, ministerne osv og det skal nok godt, skal nok være en god andel af dem af altså sådan en kvalificeret flertal, så du tredjedels flertal, før man sådan kan afsætte øh, Trump. Men så skal man jo argumentere for, at manden enten er syg, eller manden bare er ude af stand til at udføre jobbet. Og det er jo så lidt det der er lidt spændende Fordi må jo godt være inkompetent ja. I og for sig Det er det, der er vel mange politikere der er øh, rundt omkring i verden men, men det argument demokraterne har brugt til brevet til Pence øh, Vicepræsidenten Det er hans mentale tilstand De kører på Ja, men det er jo det ikke for der, er jo, der er jo ikke nogen der har kunne påvise at Trump som sådan er, er, er Psykisk syg Man kan jo måske påvise at manden bare ikke er særlig politisk klog Og ikke ved at det han siger Har en kæmpe effekt På de folk han taler til eller så ved han det godt. <laughs> Eller så ved han det godt. Ja. Men så er vi ude med noget psykopati. Nå, og, og hvis det så sker, vi åh, jeg har jo hele tiden haft det lidt skidt med at vi sidder her med noget jeg næsten føler konspirationsteorier. Ja. For eksempel i forgårs, der skrev jeg, at der er et statskup på vej i morgen på vores Instagram, og jeg havde det næsten så dårligt, fordi jeg føler at vi bare sidder som to drenge midt i 20'erne, sådan lidt studentikost her og bare leger at nu, nu, nu brænder verden. Nu kommer det, nu kommer det. Men du havde ret. Ja. Så nu vil jeg gerne spørge Og nu tror jeg at måske at det godt kan ske Hvis de nu Vi har noget Trump så, så skal Pence til at være præsident I 10 dage eller ja. noget 6 Pence 6 dages Pence, six days Pence. Ja. ja, Det betyder jo ikke rigtig noget jo. Tror du der kommer til at ske noget vildt til overdragelsen Den 20. januar Jamen dukker Trump overhovedet op <laughs> ja, det er godt Hvis sådan. Det vil være så og vanvittigt hvis, hvis Biden ankommer i helikopter Møder, eller ankommer i bilen Jeg kan ikke engang huske om de ankommer eller forlader helikopter om det er begge dele Ankommer til det hvide hus Går op og møder Mike Pence som ikke er præsident Men som er vicepræsident Hvis nu antager at han ikke bliver afsat Trykker Mike Pence i hånden Trump er der ikke Og så går Biden ud Og så skal Modtage og svore os ind øh, Og så forlader pæns det hele i en helikopter Jeg kan simpelthen ikke Jeg kan ikke forestille mig det Men det er jo det, er jo, det, er jo det ja. der er en reel risiko for at komme til at ske Ja man kunne heller ikke forestille sig at Trump gad at sidde der og smile Nej. Siden af Bush og Obama Nej. og de andre Men, men det, det, ABC og jeg ved godt, Det er måske ikke det mest pro-Trump netværk øh, Og jeg ved ikke altså, om, om det er øh, Altså hvor solide øh, kilder de har inde på Trumps liv Men altså de mener jo at vide, at manden, han er stadigvæk i benægtelsesfasen, i, altså i, i hele soveprocessen, ja. at han nægter at tro på det, og at folk omkring ham simpelthen er nervøse og kan for, huske, at der skal ske den 20. januar, når indsættelsesceremonien skal foregå. Kan du huske, hvad der kommer efter benægtelsen? Er det vredet? <laughs> Nej, jeg ved, jeg kommer Det bliver jeg næsten synes han var i nu ja, det, der der det, det kan jeg huske Altså accepten er jo, er jo det, sidste, det sidste punkt Kan man sige på, I hele den proces sovprocessen. Og jeg kunne da se i dag At han begynder at lufte tanken om At uh, nu er det vist slut uh, for ham uh, For at være præsident for nu I den her omgang Men han skal jo også passe på Fordi hvis han bliver impeached igen og rent faktisk bliver dømt Så kan han jo miste muligheden for at stille op i 2024 Og så er den dør endegyldigt lukket Ja, han kunne jo ikke engang melde det ud fra sin egen Twitter, fordi <laughs> den er jo blokeret. Ja, ja, og, og jeg tror ikke ligefrem, at det er en klog idé at stille Donald Trump Jr. op, fordi han skal jo bare rejse sig op en gang og sige noget, så stormer folk kongressen. Det er jo ikke, ja, det det er jo ikke kongressen, gjorde. de skal storme, de skal jo hen til stemmestederne jo. Ja. Nå, men du siger, at du har breaking news fra Mark Zuckerberg. Ja, Mark Zuckerberg har sagt, de kan simpelthen ikke stole på, at Trump han, lægger, han øh, opfører sig ordentligt. Så indtil, at Biden er blevet indsat som præsident, så er Trump øh, fjernet fra både Instagram og Facebook. Som Facebook jo ejer, altså Instagram. Yes, han ja. må ikke poste noget. Og Twitter har fjernet ham i 12 timer, indtil videre, eller hvad? Indtil han har sletet sine tweets. Jeg ved ikke, om han har slet dem. Så 12 timer fra han har slettet dem ja. De er jo private aktører Private firmaer der skal holde deres kunder glade Hvad tænker du om at de Med den kæmpe magt de har Gå ind og lukker munden på, på På Ja en regeringschef Jamen det er jo svært fordi, fordi, Hvis vi nu bare lige accepterer præmissen om At altså Hvis vi ikke skal ud i at vi skal snakke om Hvorvidt Facebook skal brydes op i små bidder og, og alt muligt også, Men bare øh, ser på hvordan det er så er det jo også lidt en vild situation Fordi Trump har jo flere gange ifølge Twitter og Facebook Altså utallige gange Forbrudt sig imod deres interne øh, regler For hvad man må lægge ud på platformen Men de gik fjerne fordi han er præsident Og han har jo en form for udvidet ytringsfrihed Ligesom man i min Danmark har det Politikere har en form for udvidet Altså de kunne jo i princippet godt gøre det Men så har han jo trådet med at give dem redaktørrettigheder Netop Og Netop. forpligtelser Ligesom aviser har Netop. At de, altså hvis jeg gik ind på Twitter og skrev øh, Et eller andet om dig For eksempel, så ville Twitter eller Facebook Lige pludselig stå til ansvar for det Netop. Jeg skrev ligesom en chefredaktør gør Hvis der kommer en kronik, hvor man skriver et eller andet ja. Strafbart, så, så står Michael Dyrby Og Paul Madsen osv. også til ansvar for det ja. Og det er Twitter og Facebook Selvfølgelig ikke interesseret i Nej. Men nu har de altså lukket munden på ham alligevel <laughs> Ja, og det gør jo så, at Trump Han jo, så vidt jeg forstår, at Trump jo ikke er blevet blokeret På Parler, som jo er det nye Part det nye sociale netværk <laughs> Som rigtig mange <laughs> ja. øh, især Trumpister De er på ja. Så det er deres sådan ekokammer I stedet for at de har deres ekokammer på Facebook Så har de en, en ekokammer platform ja. øh, For eksempel hvor Twitter i Danmark Jo er, primært er for det en uddannede klasse øh, Og de har deres eget lille ekokammer der øh, og så har øh, Parler øh, i USA Det er så ekokammeret for, for alle Trumpisterne Og så er det jo bare derovre At de får deres informationer fra og Så bliver det jo bare forstærket Fordi når der er hovedattraktionen Trump Når han ikke længere er på Twitter og Facebook Så gider de sgu ikke ikke være der Du så billederne i går Hvordan øhm, demonstranterne Eller ja, hvad skal vi kalde dem skal vi, skal vi kalde dem noget bestemt? Jeg ved det ikke Altså man kan jo ikke rigtig kalde nogen øh... Nogen af dem kan da sagtens kaldes terrorister Dem der stod udenfor Kan vel kaldes demonstranter Og dem der var lidt midt imellem De kan jo kaldes Hvad skal vi kalde ham med hornen? <laughs> Q-Shannon jeg, ja. jeg ved det ikke Altså Joe Exotic Eller Tiger Hvad hedder det? Tiger Joe Joe Tiger Men det jeg kan se på mine sociale medier Det er alle, alle mine woke veninder De er selvfølgelig i gang med deres Twitter Screenshots om at Black Lives Matter Blev behandlet meget skidt Og i går blev de her White Supremacists Behandlet rigtig godt af politiet Og blev lukket ind øhm. Problemet med og, de der ting Ja, de har sig. jo nok ret Ikke? Jamen, det, altså, synes, hvordan synes, kan man synes, få lov siger, til at storme øh, kongressen, hvis det var i Danmark, ville det gå 100 sekunder, og så var man omringet af, af stærkt bevæbnede øh, politistyrker? Jeg synes det er svært at sige Fordi øh, det er jo klart Der har været masser af fredelige øh, Black lives Matter demonstrationer. Men der har jo også i, Dengang i den forbindelse med det Har der jo også været blevet sat til en masse ting Og blevet smadret En masse butikker Og, og, og været politibetjente Der er blevet skudt mm. også, også demonstranter Der er blevet skudt af Moddemonstranter men, Altså jeg synes, jeg synes virkelig det er svært At relativisere og sige At den ene demonstration var min, At de, de, de ene, den ene fløj Af øh, langt ud demonstranter Var mere øh, Mindre voldelig end den anden gruppe ja. Af langt ud demonstranter jeg synes. Men jeg har også ret lagt mærke til det, At så skal der skabes et narrativ øh, der Som om at, øh, at USA er et, et, et Racistisk land Og, øh, og den, den dagsorden elsker, elsker øh, Begge fløje i USA jo, at køre på øh, På den ene og på den anden side ikke Også så jeg synes det er lidt svært Men spørgsmålet er Nu ved jeg det ikke men Er der ikke lidt forskel på Hvis vi nu siger at Mette Frederiksen afholder en demonstration Et rally foran Christiansborg Hvor hun siger støtter op om coronaindsats Det vil ikke give mening at samme mange mennesker Men catch, altså, følg mig lige ja. her Men hvis der så i den anden ende kom en, Dagen efter kom en masse traktorer ind i København Og man sagde demonstration mod regeringen Altså den sidste demonstration lyder jo mere potentielt voldelig end den første demonstration ja, ja. Så spørgsmålet er om det ikke bare mangler forberedelse fra amerikanernes side Man skal lige huske på, jeg ved godt det er 100 år siden Men da amerikanerne forbød folk at drikke alkohol Der kunne de jo ikke håndhæve det Fordi man ikke gad give penge til politiet og skulle til for at de kunne håndhæve forbudet. Bare lige for at sige USA har et problem med At der er alle mulige forskellige politistyrker Som har forskellige øh, Jurisdiktioner, altså forskellige kompetencer I forskellige områder Nationalgarden må ikke anholde folk, så vidt jeg forstår De må kun holde folk tilbage og lave det der hedder en perimeter ja. Altså de må, af, de må afspærre et område og, og, og blokere et område Og stå fast i en blokering Men de må ikke an, anholde folk Så hvis der har rundt 50 betjente rundt der omkring Eller 100 eller 200 betjente ja. Men der har været 2000 demonstranter En betjent kan jo ikke nedlægge 10 mennesker det, Altså det giver sig selv Så øh, øh, det, det kan jo simpelthen bare være fordi At Black Lives Matter demonstration Hvor man øh, ved der er lidt antifa folk med, og sådan noget, Det lyder måske lidt mere voldeligt end øh, ah, Vi er utilfredse med valgresultatet øh, Lad os snakke lidt om det Demonstration Men det er jo bare den bedste måde på At jeg kan give et bud på Hvad fanden forskellen skulle være mellem de to ting To those who wreaked havoc in our capital today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. And this is still the people's house. And as we reconvene in this chamber, the world will again witness the resilience and strength of our democracy. For even in the wake of unprecedented violence and vandalism at this Capitol, the elected representatives of the people of the United States have assembled again on the very same day to support and defend the Constitution of the United States. So may God bless the lost, the injured, and the heroes forged on this day. May God bless all who serve here, and those who protect this place, and may God bless the United States of America. Let's get back to work. Let's get back to work, siger Mike Pence. Og det gjorde de så og så gik det egentlig ret tæt øhm, med at få få certificeret øh, valresultatet. Og den her gang der var der ikke noget fra Ted Cruz og de andre. Jamen, jeg tror, jeg tror dybest set, det er jo fordi, som jeg talte om tidligere, at Cruz vil gerne have Trumps base. Ja. Men alle der ikke, altså er i den sådan 1% mest ekstreme del af Trumps støtter, synes jo det der det var for meget. Ja. Altså, jeg følger jo rigtig, rigtig mange amerikanske meningsdannere på venstre og på højre for en, i forskellige, hvad kan man sige, grader, ikke for, for at se, okay, hvornår går vi fra? Almindelig amerikansk konservativ Til Trumpist til helt whack ja. Og det er meget meget sjovt at se Og der, der tror jeg også Cruz dem går kalkylen op Og sige vi har ikke brug for mere uro Og generelt set vi taber mere end vi vinder Ved at fortsætte den kurs Så selvom At det her stormløb i princippet Jo ikke har ændret noget ved valgresultatet Fra i november og alt det Snyd, påstået snyd, de siger, der er. Så har de altså alligevel valgt der i nat, mens vi dansker og lover os over. Der er jo ikke noget, der kan få en politiker ændre kurs, som hvis vedkommende opdager noget, af en taber sag. Nej. Så er det jo lige meget, hvad der er rigtigt. Der er for, for hvis man er til opportunistisk, som jeg tror Ted Cruz er, så, så, så, så vil han jo gerne ændre kurs. Ja, og det gjorde de så i hvert fald også, og de fik det hele stemt igennem, og det betyder jo så også, at nu er det jo slået fast med 7 øh, milliarder øh, tommer. Ja, det er jo da ikke for sjovt, de kalder ham. Ja. tæt, vel? Altså, fordi <laughs> hvis han virkelig mener, der har været valgsnyd, burde ja. han jo gå hele vejen, men ja, så burde han det være lige Han er meget jo ikke, han ikke overbevis til ikke tilpasset overbevist til, han, på trods af at nogen har gået ind i kongressen, så ændrer det. Men det prøver det er jo også helt vanvittigt. Øh, hvad har målet været med det her? Fire mennesker er døde, over 14 mennesker er blevet såret ind på hospitalet. Hvis man gerne vil lave en revolution, står man, står man så ikke ind i parlamentet og siger, nu vi regering, altså look at me, I'm the captain now. Det gør de ikke. De sætter Nej. sig i folks stole og laver graffiti og sådan noget. Det er jo... Ja, hvem... slår benene op på Nancy Pelosi's spor og, og så videre. Hvad har de opnået med det her? Jeg forstår, jeg forstår slet ikke, hvad det er, de vil opnå med det. Det er, om, det er som om, de havde ikke troet, de ville komme ind. Nej, det så, de, lige de pludselig kom in, fik de lov Fordi politiet så, at de var outnumbered Så det var sådan et Nu står vi herinde, hvad skal vi så gøre? Nu <laughs> <laughs> er vi her ja, Hvor er Trump, sagde, han ja, Trump, han sagde, han ville gå med Ja, han sagde, han vil gå med, hvor er vi henne? Men det er, det, er, det, er jo, det er jo helt vanvittigt Det er helt vanvittigt Og jeg kan også godt se, at der er flere af dem, jeg følger Som jo så må være over på På WAGO-skalaen De de mener jo, at de der Trump-støtter, der har øh, været inde i kongressen, de ser tilpas udklædningsagtigt ud til, at det må da næsten være Antifa, ja. der har klædts ud som pro trumpere Og, det er bare der, den og der, lad os bare lige slå fast. Ham der, som er på alle billederne med hornene og ja. pels og malet i hovedet, han er jo ikke Antifa. Han er jo kendt fra QAnon. Han, han hedder q Shannon. Og optrådt tit til, til Trumps arrangementer ja. men, men det er jo klart Man vil jo gerne øh, smide skylden fra men det, sig det er, det er som om man har bare et lemmefældigt Forhold til sandheden Fordi at selv når det står så klart For en at der er nogle folk I ens folk som ikke er ens selv Men som er fuldstændig vanvittige Så er det Så er det øh, Den modsatte side der prøver at få dig til at se dårligt ud ja. det, det er som om Det er en konspiration der skal dække over den anden konspiration Ja, er det jo, Og lad os være lige, der har der sikkert været nogle antifære med Altså det skal der nok være, vi ved jo også hjemme fra Danmark Man skal kun brænde en af sine egne valgplakater af Så sidder man i Godmorgen Danmark <laughs> Ikke at der er nogen, der har gjort det Men i princippet, ikke? Jo, men det er jo ikke, ja, men det, er jo, det, det, det, det og, sagtens fordi, Det er jo ikke fordi, det er, det er dem, der har arrangeret det der stod, og Det er jo Trump, der har arrangeret demonstrationen Det er de mennesker, der er dukket op Og det er dem der, altså det er jo... Hvis, hvis, hvis jeg skulle forklare, hvordan et kældermenneske ville se ud, hvis vi kom op ad kælderen, så er det jo, så er det jo sådan, ja. vi vil dem Og i går fik vi virkelig at se, hvorfor kælderen er opfundet ja. Netop så man kan sidde dernede med sin computer Og hvorfor internettet er blevet opfundet Det er fordi, at nogle mennesker må gerne blive hjemme Netop, ja. hvis vi så, tror du altså Den 6. januar er jo skrevet ind i deres constitution, altså forfatningen Den er også skrevet ind i historiebøgerne det er jo det, jeg vil spørge dig om, om du tror, at det her det er en, altså, noget, man kommer til at huske forever Ja, men det er jo det. det Der er jo lidt for mange billeder på, til at det kan blive sådan en savnomspundt ting ikke? Det er jo ikke ligesom stormen på pastillen altså, Stormen på Bastiljen lyder jo sådan vanvittigt Men altså, var, det, var, det, var det større end det der? Men det her, det stormen på kongressen Det er jo noget, der kommer til at stå i, i historiebøgerne Ja for de fik ikke kukket nogen hoveder af det er jo, men, men jeg tror grund grunden til at det måske alligevel bliver en mindre ting Er at det der egentlig primært bærer begivenheden Det er symbolikken at det er kongressen Og ikke så meget det der skete Fordi der skete jo egentlig ikke noget Udover at nogle folk desværre døde og kom slemt til skade ja. Der var jo ikke noget der, der blev ikke ændret noget Hvis de havde fået fat i alle valgmandstemmerne og hed dem væk Ja, fordi det var også sjovt Det var jo bare en tilfældig ansat, der tænkte Hov, det må jeg hellere tage med De stod jo i sådan nogle øh, mm. kasser på bordet mm. Og der var en, der tænkte, dem tager jeg lige med Hvis de var blevet taget Så kunne vi jo endte i en situation Hvor at Nancy Pelosi var blevet spåren ind Som præsident den 20. januar Af de ikke kunne nå at, at, at gen, gen, gentage processen Ja Og så havde vi faktisk fået den første kvindelige præsident Nogensinde på et Ikke et afbud, men på en på grund af øh, en inconvenience Og på den note, Frederik, så synes jeg Vi skal gå videre Men Frederik Imens alt det her skete Der skete der jo noget, som politiske nørder Måske vil synes var endnu mere Spændende, nemlig valgresultatet Fra Georgia kom ind Skal vi lige tage den Vi, vi har jo ikke, ikke podcastet siden valget jo. år ja. Der har været runoff i Georgia mm. Kan du ikke lige fortælle, hvad er det, der er sket? Det, der er sket, det er, at republikanerne har tabt øh, begge valg Demokraterne har vundet begge valg øh, Georgia har fået deres første sorte øh, senator Farvede senator, afroamerikanske senator Hvad man nu lige foretrækker af terminologi Så har de også fået en... Han er den 10. sorte senator mm -hmm. nogensinde Og ja. den første fra en sydstat Ja, er det virkelig rigtigt? Første fra en sydstat? der er læst. læst okay. Måske har jeg drømt det okay. Men det tror det lyder, jeg Det lyder vildt Okay og så øh, Og så har de så set Den anden John Ossoff afsted Som er øh, jøde Jeg ved ikke hvorfor det er relevant Amerikaner det er altid etnicitet Men kan vi lige af? Gå helt tilbage Hvorfor er der overhovedet valg I Georgia lige nu Det er jo fordi At man i mange sydstater som, altså nu er Georgia, så vidt jeg kan huske, har Georgia aldrig været under fransk styre Men rigtig mange sydstater, f.eks. Louisiana, som har været var under fransk styre, De har fået lidt det samme valgsystem, som man har i Frankrig, det her med runoff Altså man har jo det her i USA med den, der får flest vinder af det hele Men i nogle sydstater, der skal man have 50% minimum for at vinde Så man skal ikke have flest, man skal have over halvdelen Netop. Så hvis der er flere kandidater Så hvis der er tre kandidater og den ene får 48 Den anden får 42, den sidste får resten Så, er der, så skal man diskvalificere alle andre kandidater Som ikke er i top 2 ja. Og så er det top 2 der kører Et såkaldt runoff valg Hvor man så afgør Fordi når der er to kandidater så kan den ene jo kun få Altså så skal den ene jo få 50% plus en stemme Af de afgivende stemmer og det er jo så det man så i, i Georgia øh, Purdue, Den ene af republikanerne der stillede op Han var faktisk rigtig tæt på at vinde i første omgang Men lige præcis Nåede han ikke 50 Jeg kan ikke huske om han nåede Var det 49,1 eller noget, Det var virkelig virkelig tæt på øh, Og så skulle man have et runoff Og folk tænkte jo lidt Okay nu har Trump jo tabt Så mange af de der forstadskvinder, som Jeg ved ikke om du kan huske vi talte om det i november Mange af de der forstadskvinder som plejer at stemme republikansk Men stemte demokratisk den her gang De Øh, regnede man måske med at vi komme tilbage i at Man kunne få dem tilbage i folden Fordi nu er Trump tabt Og nu bygger vi op Og det er bedre at vi har et senat Og en demokratisk repræsentanternes hus End at demokraterne styrer det hele øh. Men så begyndte Trump jo at blande sig Og det er ikke fordi Jeg tror også det har noget at gøre med At man ikke nåede at lande i en tilpas stor hjælpepakke i tide Jeg tror også det var en af grunde til At Trump rent faktisk tabte i november Øh, fordi det, det, altså, hele, det hele kan ikke bare handle om personen Trump Der må også være noget politik i det tænker jeg Men det man jo ser det er at Trump Har en fantastisk evne til at mobilisere Sine egne vælgere Men han er næsten endnu dygtigere Eller han er beviseligt endnu dygtigere til At mobilisere dem der ikke kan lide ham Og det ser vi også i Georgia Folk de orker det ikke Der er et flertal af vælgerne I USA og i Georgia der bare ikke Orker det der Ja så der var to demokrater der stillede op to republikanere og de valgte de to demokrater I en sydstat ja, i, i, I Georgia, i Georgia være rød. Man taber Hvis man er republikaner Og man taber i Georgia Ikke, ikke et enkelt strik, Men et, et statewide valg Så har man gjort et eller andet helt gælde. Så lige, selv hvis man vandt Pennsylvania Øh, vil det altså, de, de stadigvæk overskygge det, at man taber i Georgia? Og hun var heller ikke en, hvem som helst, teen-kvinden Kelly Løffler. Kelly Løffler, som, øh, som vi. ja. Hun var den øh, rigeste senator, der sad, og så videre. Så ja, hun, det, hun havde, der var så meget skidt på hende. Hun var blevet anklaget for, at hun tilbage. Det, det er vigtigt at sige, at hun var blevet udpeget som senator, da hendes forgænger øh, trak sig fra senatet for et par siden. Og hun. Øh, hun var blevet anklaget for, ikke at en ret domstol som sådan, men, men der var en dårlig sag i medierne med, at hun var blevet briefet i januar om, at covid-19 var på vej. Og det ville blive rigtig slemt. Så hun skyndte sig at sælge alle sine aktier og sådan noget. Hun er rig i forvejen. Hendes mand er han direktør, formand, hvad, bestyrelsesformand Islead. for, for fondsbørsen i New York for Wall Street. Intercontinental Exchange, tror jeg, han er CEO for. Yes, Ja. og de har privatfly og alt muligt og, og du ved det er virkelig really bare hun er jo Ja vi snakker 500 millioner dollars klassen altså hun, hun er ikke bare god altså, ja. hun er jo det perfekte fjende billede hvis du er en en, en, en mørk øh, syd øh, syd hvad hedder det ikke sydamerikansk eller der har sagt sydstats preacher man som, som øh, Warnock øh, den ene af de valgte demokrater er han er jo det perfekte hun er det perfekte fiende billede for ham ikke? altså rich republican blonde lady Øh, altså Hun mangler jo bare en open Rose Royce og en masse dalmatiner, ikke, så kunne, man jo, <laughs> så kunne man jo, hvis man bare led, lave en game video med hende, som kunne, eller de ville ikke. Ja. Men hun røg ud. Ja, hun tabte. Og øh, så står vi i en situation, hvor det står 50-50 i senatet. Ja. Fordi, øh, fordi før Georgia, der stod det 50-48. Ja. Altså republikanerne havde 50, og demokraterne havde. 48, altså indtil videre inden valget, der var det republikanerne, der, der havde flertal. Altså Mitch McConnell, der så var flertalsleder, det han var siden 2014. Yes. Dengang Obama var præsident. Og yes. det var der, du sagde, der gik det totalt i knude og Obama blev nødt til at bruge executive orders. Yes. Men nu efter valget, der hentede demokraterne 48, og republikanerne hentede 50. Og nu har de så hentet to mere demokraterne. Så nu står der 50-50. Hvad sker der så? Jamen så bliver Camilla Harris til ud den udsættsgivende stemme, fordi hun er altså visesprestenden. Øh, øh, ja, hun er så formand for senatet, fordi hun bliver vicepræsident. Så når de stemmer, så træpper hun op og giver ja, den Det er jo det, er jo så, det, det er jo så lidt, lidt, lidt irriterende ved det hele ikke, fordi nu hun er jo nødt til at være der hele tiden. Hun Hva? er hun på bundet til Washington D.C. Altså er der en session en session i senatet skal der stemme som noget, så er hun nødt til at dukke op. Og man kunne vel ellers have forestillet sig nu, hvor Joe Biden altså Man kan godt se på hans førlighed Altså det havde måske været smart at kunne sende hende ud i verden Og tage alle de der ting, eller hvad? Ja, men så må man jo ellers må man jo sætte manden i drop og Så må man jo bare flyve ham rundt på, at jeg får <laughs> ja. altså, jamen, det, altså, det Få liggende for nogle gode vitaminensfrøjtninger men altså manden er jo 78 ja. Det kan godt være, at de første to år bliver fine nok Men altså... <laughs> Der er jo ikke nogen garantier, når man allerede er ældre end gennemsnitsælderen for en amerikansk mand Og øh, hvad kan jeg sige, er alt så tabt i senatet fra republikanerne, det er det jo faktisk ikke Fordi hvis man skal stemme budget igennem uden nogen former for øh, debat ja. Så skal man jo have 60 stemmer ud af de 100 og, øh, og det vil sige, at republikanerne stadigvæk har det der hedder the feather buster. Altså de kan stå og tale og tale og tale at tale Altså der var folk der har stået i senatet og talt i næsten et døgn Eller i hvert fald rigtig mange timer Og hvorfor er det godt for at at, det? Jamen det er siger jeg ikke det godt eller dårligt men, men, men, men for at forhale debatten Sådan at det går så lang tid man er nødt til at gå videre Til næste punkt på dagsordenen ja. altså, Det kan ikke stemmes igennem øh, og, øh, Så det er jo det det er jo det republikanerne har klynget sig til som det eneste redskab de sådan rigtig kan bruge for at blokere for demokratisk lovgivning. Og altså, så kan man jo så sige hvorfor samarbejder de så ikke om lovgivning? At det er jo man skal bare lige huske det er jo fordi det er USA det er det ikke Danmark det her, altså de, vi udstå hinanden. Hvor stiller det så Biden? Altså Mitch McConnell, han går fra at være flertalsleder, han er republikaner til at være mindretalsleder og Chuck Schumer fra New York. New York? Yes. yes. Han bliver så flertalsleder nu. Mm -hmm. Jamen det betyder Biden. og så er de flertal i både repræsentanternes hus og senatet. Ja. plus de har præsidentposten og vicepræsidentposten, ja. demokraterne. Ja. Så bliver det vel let nok at føre noget demokratisk politik. Ja. I ja. princippet ja, det altså, med det udgangspunkt I de havde, så kunne de jo ikke have ønsket et bedre resultat. Nej, det kunne de ikke. Øhm, men øh, nu kommer der jo så den og det er ikke fordi det, er jo, det her det er det problem for Biden, men det har vi også talt om før det her med at nu er der altså nogle folk på den yder venstrefløj Som også gerne vil ses, Og Biden er altså ikke særlig venstreorienteret Biden er ikke særlig venstreorienteret Han, han, han er jo en helt almindelig midtersøgende moderat demokrat Altså der er ikke noget der øh, Og der er allerede blame game i gang i demokraterne Altså fordi de følte jo De tabte jo 15 sæder i, i, ja. i, i, i repræsentanternes hus Altså netto og Flere af dem, øh, der tabte, var jo nogle af dem, der havde talt allermest om det fundet på og sådan nogle ting. Ikke? Altså, de skal jo, det er en balancegang. Og nu har Biden lige udnævnt en justitsminister, som jo er meget re re respekteret hos mange demokrater og republikaner. Altså ikke en særlig idealistisk Nej. mand, som, som taler til den her venstrefløj på Så det er jo lidt spændende at se. Ja, for vi har jo stadig de her fremadstormende unge kvinder, aoc blandt andet, ja. Ilhan Omar og så videre ja. som vel ikke kan sige så være tæt på republikanerne en <laughs> Nej nej, de er jo altså de, de, de, Det er græsrodsbevægelsen og det er jo øh, spændende at se hvad hvor, hvad deres position i alt det her bliver øh, fremadrettet fordi øh, og Bernie Sanders også Ja er selvfølgelig. Biden and his son are stone Jeg vi havde jo Bare låd hinanden at det her det skulle være Ind til valget og så kunne vi måske Sådan lidt ad hoc tage hen til Indsættelsen Og øhm, så sker der der noget Kan vi ikke bare slutte af og så sige at øh, hvis der sker noget igen Så går vi helt amok Og hvis ikke så Var det her måske det sidste afsnit Eller det andet sidste Jeg tænker vi skal også lige være med til indsættelsen Men jeg sidder så også bare og tænker fra, Hvis det her er det bare starten På Joe Bidens præsidentskab Så har vi jo brug for at dække det her de næste 4 år <laughs> Ja, det bliver sjovt at se Trump fra sidelinjen, hvis, hvis han var op til et run om 4 år igen, fordi han må siddet åtte. Sidde ja, han må siddet otte. Ja, har siddet fire. Eller man må faktisk godt sidde mere, jo. Man, bare, man må kun blive valgt to gange. Uh, okay. Hvad vil det sige, kan han stille op som vicepræsident Jamen eller noget? Lyndon B. Johnson, han blev jo præsident øh, to år ind i JFK's, tre år ind i JFK's. Og så valgt to gange bagefter. Nej valgt ingen gang, han trak sig. Nå, efter en gang. Han kunne have siddet i over otte år. Men ville det ikke kræve, at Donald Trump havde været vicepræsident inden hans første periode? Så? No, jo, jo, jo. jo, jo, jo okay. okay, men i hvert fald... Så tak fordi I lyttede med, husk at man kan høre os på, men det ved du jo, for du sidder og lytter Men øh, gå lige ind og høre os på 24 for fordi så kan det være, at vi kan få øh, fem øre udbetalt om et års tid eller et eller andet. I don't know. Men i hvert fald tak fordi I lyttede med, og jeg tror vi ses til indsættelsen det, Vi bliver nødt til at ja, selvfølgelig. live selvfølgelig kommentere det, eller, <laughs> hvis Trump har lægget op Og hvis han gør, så kunne det også være grineren ja. Men øh, hey, skal vi ikke lige slutte af med... En sang, som øh, de plejer at spille til Trump-rallies af Village People. Det er ikke YMCA den her gang. Det er Macho Man. <laughs> øh.